Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salongen, hvor jeg jo altid har både bramfri og begavet gæster på besøg. Og sådan to har jeg selvfølgelig også fået forbi i dag. Jonatan Spang og Steffen Hjaltelin, velkommen back to. Mange tak. I opfører allerede som tvillinger, det er også inden vi startede det her program. Alt bliver synkront, kan jeg mærke i den her udsendelse. Jonas Spang, du kommer øh, lige fra at have lagt øh, seneste, eller, sidste hånd på dit manus for ugens udsendelse af dit program, Tæt på Sandheden. Det er sandt, ja. Som jo er et satireprogram på mm -hmm. DR. Mm. Hvad kommer I til at gør jer satiriske over i denne uge? Jamen, vi snakker co 2 på landbruget, mm. og så snakker vi velfærdvøse skattelettelser. Ja. Så er vi forbi øh, den her forfærdelige sag øh, med Vejle Politi. Ja. Øh, som har en syrisk familie. Ja, yeah, mm. øh, med den forsvundne syriske dreng. Og, kan man godt gøre sig lystig over det? Jamen, det vil jo vise sig. Det er i hvert fald øh, sådan en type sag, hvor man skal holde tungen rigtig lige i munden. Ja. Øhm, og det er, altså, det er vildt svært. Øh, det er også noget, vi har brugt sindssygt meget tid på. Men, øh, men, men jeg synes bare, at den sag er så vigtig, og jeg synes, at det også er forbløffende og overraskende, hvor lidt det er fyldt i danske medier. Øhm, det kan jo så pege på dig Det kan du Se, så. Det er da meget mærkeligt Og øh, det synes jeg, vi kan snakke om Men det kan vi snakke om en anden gang Okay skal Og så slutter vi med <laughs> Alex <Vanderslag> og kokain <laughs> For lige på en lidt mere light note ikke? Alright. Alright. Ja. Men uh, CO2, uh, som du nævner Det mm. er jo et helt store spørgsmål i Venstre Ja yeah. uh, Det kommer vi til at tale om lidt senere i det her ja, program Ja, det er klart Det er jo Venstres avis, ikke? Ah, okay! Så starter vi. Jeg troede, Mens... du var bremfri. Jo, jo, det må du gerne være. Men Steffen hjalte du er jo tidligere reklamemand for Venstre. Så, øh, så vi skal også lige høre din indsigt af, hvor hårdt det her CO2-opgør bliver i Venstre. Ja, det bliver hårdt. Ja, det vender vi tilbage til. Æh, Spang, har I også noget religionssatire på programmet den her uge? Nej, det har vi ikke. Tør du ikke? Øh, øh, ja, altså... Jeg vil sige, det, det ville jo være meget nærliggende at snakke Israel-Palæstina øh, i det omfang, at det jo også er en eller anden form for religionkonflikt. Øhm, men den har alligevel været for tung at, at løfte. Ja. Så det, det, det går vi udenom. Når jeg også spørger til den øh, satire omkring religion, mm. så er det jo også fordi, vi diskuterer rigtig meget koranlovgivning. Ja. Og hvad man egentlig kan inden for rammerne af det øh, lovforslag, som ligger. Og det skal vi øh, dykke ned i nu. Velkommen i Østergaards Ja, vi begynder at tale om koranloven. Loven, der skulle forhindre Paludan i at brænde koraner af foran udenlandske ambassader. Loven, der skulle beskytte både dansk eksport og dansk sikkerhed. Og loven, der skulle have været en nålestiksoperation, men nu bliver kaldt et øksehug i mm. ytringsfriheden. Jonas Spang, jeg forestiller mig ikke, du er sådan en, der til dagligsen går og brænder koraner af. Alligevel, så er du en af de... spørgsmålet <laughs> vil være så nemme, så er jeg er for at være gæst her. Men du har jo skrevet under på en ja, protest. Det er du er en af omkring 388 kunstnere og meningsdannere, som har skrevet under på en protest mod loven, der jo skal forhindre såkaldt utilbørlig behandling af religiøse genstande med væsentlig betydning ja. for Trosamfundet. Mm -hmm. trosamfund. Meget bredt defineret, men vi så jo at sige. Hvorfor har du skrevet under? Jamen det er blandt andet, som du siger, det er det her med, at jeg synes, det bliver utrolig bredt og utrolig uklart. Altså, øh, nu har jeg set forskellige jurister være ude og sige, det er faktisk ikke øh, så utrolig besværligt. Men for et helt almindeligt menneske, øh, uden øh, juridisk baggrund, så er det ret svært for mig at finde ud af, hvornår jeg begår noget, som er ulovligt, og hvornår jeg ikke gør. Og selvfølgelig tænker jeg jo, øh, altså... Og når man er kunstner og laver satire og så videre, så er det jo et det klart, af som dit satirker, arbejde. Det så, så, så er det vildt svært at finde ud af, fordi det handler nemlig heller ikke kun om de her væsentlige religiøse møder. Det handler også om vellignende kopier. Mm. Altså, vi for eksempel der, jeg vil jo meget gerne have talt med vores justitsminister om det her, og komme med nogle eksempler fra programmet, ting vi har lavet, og spørge, vil det her fortsat være lovligt? Mm. Det var han så ikke interesseret i, derfor endte jeg med at interviewe øh, formand for Dommerfuldmægteforeningen, Nina Pallesa Bunde og stille nogle af de samme spørgsmål, men der er jo forskellige ting, vi har lavet i programmet, som har været sendt, og som har været ganske ukontroversielle. Hvad kunne det være? Jamen det kunne være, at vi, vi har noget omkring, hvor vi snakker om paludanen, hvor øh, jeg kaster mig en bog, som jeg kalder Koranen, som viser sig så senere at være Harry Potter, og så er der nogle jokes på det. Der er også et eksempel i, forhold til, øh, i forbindelse med noget corona, hvor jeg skyder en panda, i sådan noget øh, omkring Kina. Og deres. Det er, vel, er det et, et religiøst symbol? Nej, det er det jo ikke. Men det, det, den, den paragraf, som man lægger den er her lov ind under, handler jo netop om det her med, at man ikke må skinne andre landes flag, brande andre landes flag og nationalsymboler. Og panden er jo den nationalsymbol for Kina, så derfor så genoplever man jo en paragraf, der ellers har ligget fuldstændig brak. Mm. Så, så det er jo spørgsmålet, det er et helt reelt spørgsmål for mig, ville det stadig være lovligt? Jeg har også for år tilbage lavet en teaterforestilling, der hed Bibelen, hvor plakaten har en brændende Bibel. Hvor vi står med en, en Bibel med i. Og det må man nok sige, det var nok ikke lovligt det, efter det Det var forslag. det nok ikke, fordi det handler jo også om at øh, distribuere til en videre kreds. Og mm. det gør man jo, når man trykker plakater. Så, så på den måde, så, så synes jeg bare, at det er så nemt at få det til at lyde som om, jamen det her handler om de her ganske få øh, ret ekstreme mennesker, som står for en ambassader, og Koranen. Jeg tror, da vi havde debatten først, så troede man netop, at det var et nålestik på Pallodan. Og nu viser det sig, at det er helt ekstremt bredt. Altså det her omkring et trosamfund, vi har omkring... Det kan være 185 trossamfund eller sådan noget i Danmark. Ja, ja, og, og det, det, gælder også, de nej, det gælder også dem, der ikke er ja. Det kan være hvad, hvem som helst, ja. inklusiv Palludan, som selv mener, han har lavet en religion. En religion så ja. han kan til sig til også. Men det er også derfor, jeg prøver på at sige de her eksempler. Det er jo, ikke for, altså det er jo bare for at sige, at det, det rammer potentielt noget bredere og noget, som vi måske alle sammen... Øh, synes i hvert fald har en lidt større værdi, end at stå og brænde Koranen af for en ambassade. Kommer det til at betyde, at der er færre ting, I kan lave i Tæt på Sandheden? Jamen, det kan det meget vel gøre, fordi en ting er, hvad jeg gerne vil, hvad jeg tror på, hvad jeg tør. Men Danmarks Radio som organisation er jo dem, der i sidste ende har ansvaret for alt, hvad vi sender. Og øh, når man har en juraafdeling, det gælder jo i alle øh, virksomheder, hvor man har det, så er deres opgave jo ikke at komme så tæt på grænsen, som det er menneskeligt muligt. De er jo ansat til at skabe så få problemer som muligt, så derfor bliver det da klart nemmere at sige nej, end at sige ja. Sådan vil det altid være. Tror du også, du selv vil lade dig hæmme af det? Øh, det er et godt spørgsmål. Det, der kan sagtens være situationer, tror jeg, hvor jeg vil sige, gud om det her lovligt. Altså vi bruger jo i dag også øh, ressourcer på øh, advokater for at finde ud af, om vi kan det eller Det er tit rettighedsmæssigt. Men vi har jo allerede brugt tid og kræfter på det. Så, og, og det kan jo blive meget mere. Altså, jeg var for år tilbage praktikant på det, der hedder The Jim Jeffries Show, øh, som var efter John Stewart forlod øh, The Daily Show, så, så fik øh, Jim mm. Jeffries øh, Show der, øh, fordi det gik i helvede til med Trevor Noah. Det er også fuldstændig meget, det her. Men, men der var det jo sådan, at når de lavede generalprøven, så, så var det jo foran øh, writing staff, og så foran øh, to advokater fra networket, og to advokater fra produktionsselskabet. Og så øh, gik de så ud, og så foregik der en eller anden forhandling, en eller anden armlægning. Og så kom producenten tilbage og sagde, okay, det vi skal have ud, det er sådan og sådan og sådan. Og, sådan, og det er jo så ikke, kan man sige, det er jo ikke lovgivning. Det er jo fordi, man tager hensyn til annoncører og sådan noget. Men den virkelighed, hvor jureren og hvor nogle advokater spiller en gigantisk rolle i hvad man får lov til at sige. Vi øh, nærmer TV. os i hvert fald et samfund, hvor jureren oftere kommer op og slås med kunsten. Det, det er i hvert fald den vej, det her peger for mig at se. Det er derfor, jeg er kritisk. Steffen Hjalte du er en af dem, som i starten tænkte, det er måske meget smart, det regeringen har gang i. Ja, jeg, var helt, jeg var helt klart at i, den, i den første uges tid, tænkte jeg, at det forstår jeg godt. Altså, fordi af, af flere forskellige årsager. Vi havde, vi havde blasfemi-paragrafen i overvis, uden vi følte os voldsomt uh, restricted, Jamen. kan man sige, mm. af det. Og, Yoda, og, og du havde i hvert fald din, din plakater og alt muligt under den. Uh, vi vidste nok ikke, den eksisterede, og hvis den eksisterede, så tog man det let, uh, i hvert fald lidt i, i, i domsafsildserne. Så så og få lidt af det tilbage og så få stoppet en tosser, som Panelland troede, jeg sådan set var en god idé. jeg kunne også se at andre lande gjorde man noget tilsvarende. Det der bare har viser for mig har det været at det været det at det er kommet. Øh, og også blive omfattet af det i den øh, konkrete løsning, de kom med. Det synes jeg er virkelig, virkelig skidt, altså dels ud for de årsager, som Jonathan var inde på, men også når der er decideret protestkunst, altså når, når en, øh, en Iraner. ikke må, må rive en koran øh, med, et, med et rivjern mm. øh, i protest mod, hvordan øh, kvinder bliver behandlet nede. Jeg hørte et andet eksempel med, en, med en, en homoseksuel iransk kunstner, som vil prøve at holde en lejder under de paragrafer i øh, koranen, hvor det handlede om, hvad de ville gøre med, hvad man ifølge Koranen burde gøre med homoseksuelle. Mm. Og det var så ham, der havde gjort noget lovligt der, ikke dem, der har skrevet bogen, han sagt. Så det var bare ting, som bare gik imod sådan en almindelig retsfølelse. Så det, jeg havde håbet på, det var, at vi ville få noget, der var tættere på en fransk løsning, så hvor, hvor man i Frankrig, som jeg forstår det, har en lov, som bare hedder, at man ikke må øh, lave offentlig uorden. Altså hvis der er offentlig uorden, offentlig postyr, som forstyrrer den offentlige orden, og det kunne man så brede ud til det, Paludan i mildt sagt gør, at så er det ulovligt. Og det hmm. kender vi jo fra alle mulige sammenhænge. Man må ikke længe sig til et uh, trafiklys og, og stoppe trafikken. Palludan det... har jo ikke fået indrejseforbud i Frankrig. De gider ikke det der. Nej, og de ved på loven, øh, den offentlige ja. orden. Ikke? Og det er jo et nærmere et spørgsmål om netop at sige, at okay, det er den offentlige orden. Det er ja. den paragraf, vi forholder ja. os til, i stedet for at åbne den her. Ja ladet på ytringsfriheden. Og så skulle man jo netop... Altså hele formålet var jo tydeligvis at indskrænke Palludans skærninger og nogle af dem, der var omkring ham. Men vi ved jo også godt, at nærmest ligegyldigt, hvor bredt det her bliver, så finder Palludan ja, en jeg, genvej. Lad mig lige prøve at spille et, et klip fra Palludan, hvor han omtaler det her lovforslag. Hvis jeg adskiller en koran i hver enkelt side og omslag hjemme, uden at nogen ser det, og putter det ned i en plastikbeholder, og så det med ud, så er det ikke ulovligt. Hvis jeg så tænder ild til stumperne fra, hvad der engang var koral, så er det ikke en religiøs genstand. Det har det været, det er det ikke længere. Ja, altså, ja. og plus at han netop har oprettet sin egen religion, så han kan øh, altså, te sig fuldstændig, som han gerne vil. Steffen Jallelin, hvordan er det overhovedet muligt at få gennemført sådan et lovforslag, når der sidder Venstre Danmarks Liberale Parti i regeringen? Jeg tror at den primære årsag er, at vi har en udenrigsminister, som også tidligere har været med i det omtalte liberale Parti, og nu er måske knap så liberalt. Så man har været han er i hvert fald dedikeret til at føre en pragmatisk udenrigspolitik som udenrigsminister. Det må det man kan. sige, at Lars Lykke har været meget, altså imødekommende over for nogle af de kræfter, der har været. Jamen, og i det hele taget har han nu det kan jeg sådan set også godt helt generelt se meningen. at man bliver nødt til at have en eller anden form af pragmatisme i sin udenrigspolitik. Hvis ikke man har det, så ser vi hvad der sker i Afrika, så er det Kina der får det hele. Så det kan jeg sådan set godt se. Men jeg tror, det er, det, er, det kommer af det. Øhm, og så kan man så sige, så skulle det så være Venstre, øh, som skulle være gået imod det, men, men altså med styrken i, i, øh, i styrkeforholdet i regeringen, tror jeg aldrig nogensinde, det har været i nærheden af et Venstre, der gik imod det her. Øh, så derfor er det blevet, som det er blevet, og jeg er spændt på at se, hvad det endelig bliver. Spang, det er jo også noget med, øh, som du siger, man ved faktisk ikke helt, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt. Så også sådan mere generelt omkring vores retsstilling, at det kan være svært at vurdere, når man overskrider loven. Ja, det er i hvert fald kan man sige problematisk, når man ikke ved, hvornår man gør noget ulovligt. Ikke? Men man må altså heller ikke videregive vel. Så hvis vi, øh, betyder det, hvis vi står og taler om nogen, der gør noget ulovligt? Øh, er vi så klar til at komme i brummen? Det tror, det tror jeg trods alt ikke. Men jeg tænker bare, at det må jo være muligt at dæmme op for så ganske få mennesker på en anden måde. Altså under folkemødet var det jo muligt for Bornholms politi at sige, vi har ikke ressourcerne til at øh, og, og beskytte Paludan øh, med de her demonstrationer. Og så kunne det, altså, jeg tror ikke, jeg forstår, altså selv hvis man demonstrerer for alt muligt andet meget mindre kontroversielt, så tror jeg ikke, jeg forstår, at man har ret til at gøre det igen og igen og igen. Det tror jeg ikke, jeg forstår. Altså, der må vel være andre hensyn. Kan man ikke sige, nu har du demonstreret. Vi er helt med. Det er sådan, du går og har det. Og, og så har vi ikke... Så, har vi, så skal vi simpelthen finde nogle stjålne cykler og noget Men nu? så er vi altså det sigt, der med offentlig orden, ikke? Altså, at, men vi, jeg tror, vi alle sammen har en eller anden forståelse for, at politiet skal sikre den offentlige orden, og vi kan ikke bare gå og forstyrre alt ting. Nej, men gå og på gaden, som altså, man vil, bare, kunne lade sig gøre, ja. uden at skulle lave hele den her gigantiske nye øh, altså omstrukturering af vores samfund. Og noget, som er så principielt i ja. det danske samfund, nemlig ytringsfrihed. Der er kommet omkring 80 kritiske høringssvar til lovforslaget, blandt andet fra Danske Medier, Dansk Kunstnerråd osv. Jeg synes, man fornemmer en lille åbning i retorikken øh, om det lovforslag, der mm. kommer, om, de, om det bliver modificeret en smule, men vi har ikke set det øh, endnu. I lignen, kan de i forhold til de signaler, de sendte til den muslimske verden, holde til at gøre det her mere pragmatisk? I sidste ende, så er politikere, de kommer til at reagere på den øh, stemning, der er i det land, hvor det bliver valgt. Så det bliver det, der bliver alt afgørende. Det er, hvordan, øh, hvordan stemningen er i, i, her i landet i sidste ende. Vi får se, hvordan det kommer. Nu skal vi videre til din kæphest, Steffen Hjalte, fordi der er udbrudt en smule debat om, hvem der egentlig arbejder for hvem i det danske samfund. Hvis man skal gøre statsminister Mette Frederiksen glad, så skal man arbejde. Man skal være flittig, og man skal bidrage, for det skylder vi fællesskabet. Det hørte vi blandt andet, da statsministeren talte på den socialdemokratiske kongres for nogle uger siden. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke. Men er det borgeren, der skal arbejde for staten, eller er det måske lidt mere rimeligt, at det er staten, der arbejder for borgeren i ja, det er det er nok det sidste, ja, den sidste, tror jeg, tilhører. Men altså, det, jeg synes, det er mest interessant her, det er, hvordan øh, Mette Frederiksen formår at skifte historie igen. Jeg havde glæden af at... Nu kommer reklamemanden, der ikke kan se den røde tråd. Jamen, det kan jeg sgu ikke. Hun, laver, hun har flere historier end Holberg. Hvis vi ser <laughs> tilbage til sidst, valgkampen i 2019, så, så vandt hun et valg på Arne Pensionen. Ja, at man det den arbejde er dyt, men når man har arbejdet så længe, så har man ret til at arbejde mindre. Og det var jo øh, altså, helt åbent, og, og hele ideen med det var, at det skulle man så arbejde mindre for skatteborgernes, for andre skatteyderes penge. Mm. Det hun er ude at, og så slet mod nu, det er, at folk de arbejder mindre for deres egen penge. Altså uanset om det er en sygeplejerske, der gerne vil arbejde 30 timer, eller det er Thorborg, Martin Torborg fordi, fordi mange millioner, han har sparet op at skat af, at han så gerne vil arbejde mindre, så er det galt. Altså fordi man skal ligesom være, og jeg tror Jonas, han havde i sidste uge, der havde han nummer <laughs> det er det. Altså fordi at vi bliver betragtet som nogen, der skal producere til samfundet. Det er, ikke, det er sgu ikke en, en, en måde, jeg kan lide at tale om Men det er jo også socialdemokratisk. Altså man kan sige, at man har arbejdet tæt sammen med en fagbevægelse, som har haft øh, sit primære formål, at vi skulle skabe gode arbejdsvilkår for arbejderne. De skulle gerne arbejde mindre. Lige pludselig, så skal vi arbejde mere. Ja, og jeg tror, at måske de har foregnet sig her, for jeg tror, at dem, de er ude på at ramme, det er, det er øh, de... Øh, det har i hvert fald hørt nogle kilder bag, at det er sådan nogle kulturradikale typer, som bare gerne vil. Den her nye bevægelse der er med, at man bare gerne vil arbejde mindre og lave lidt, altså have, lidt mere, have lidt mere fritid. Og det, vil de det er gerne... ikke der skal på, del... Eller på fuld tid fra deltid. Ja, altså, de, jeg tror, der er kommet lidt collateral damage her, fordi de kommenterer også at, at, at gøre en hel masse mennesker vrede, og vi skulle lige huske på, at i Danmark, det er rigtigt nok, at vores arbejdstid den er faldende individuelt. Men fordi vi er det land i Europa, der har størst arbejdsfrekvens for begge parter, mm. så som familie, så er vi faktisk dem, der arbejder mest i Europa. Så i den. I den i, i det hus, hvor der er en, der går ned på 30 timer, der er der typisk en anden, der arbejder 37 timer. Så der bliver bestilt rigeligt i, i, i, det, i det hus, ikke? Nu nævner du lidt, hvem er det der fjende, altså den dejlige kulturradikale akademiker eller værksætter, eller nogen af dem, som tjener mange penge selv til at lave quiet quitting ja. eller at gå tidligere på pension. En af dem, som har blandet sig i debatten, det er jo iværksætter Martin Torborg. Hans rolle blev diskuteret hos vores kolleger på BT i podcasten Slottet og Sumpen, hvor den socialdemokratiske politiske ordfører Christian Rabia Madsen øh, var øh, på besøg, og som øh, ikke mente, at Thorborg kunne tillade sig at selvpensionere sig, når han var 50. Det tror, er jo med... ikke Thorberg, han har betalt mere i skat, end slagteriarbejderen. Jo, øh, men... Når, når Thorborg er ja. 50, har han så ikke betalt mere i skat til den tid? Han har formentlig betalt øh, mere i skat, end jeg nogensinde kommer til. <laughs> øh, og, og det er jo godt. Men vores... Velfærdssamfund hænger sammen finansieringsmæssigt ved, at også velhavende mennesker betaler skat igennem hele livet. Der, det, der er ikke noget at gøre. Altså selvom du har, tje, at du har betalt millioner. Men prøver det, det er jo en helt ny, Det her det er en helt ny historie. Det er, altså, vi er vant til at have sådan en diskussion i Danmark, hvor man fordeler sig efter anskuelser om hvor meget det er i orden ikke at arbejde, hvis det er på, på andres regning, ikke? Altså dumme råber diskussion Eller dog, dog er ikke dumme. Undskyld Robert. råber. Han var bestemt ikke dum. Jeg han var. Jeg, jeg så mit program. Han var yderst begavet. Men uh, døgner råber. i hvert fald et udenøjet system. <laughs> ja. Nå, men det er ligesom den diskussion, vi har haft. Og jeg husker ikke, at vi har haft en diskussion om, at hvis man selv betaler det. Altså, hvis man selv betaler for sin egen frihed, at det så heller ikke er i orden. Det kan bare ikke huske, der Spang, hvordan har du det med den her også moralsk løftede pegefinger om, det... at nu skal vi arbejde for fællesskabsskyld? Det er nok mest det, jeg slår mig på. Det er nok sangen. ikke? Altså, men, men jeg oplever også, at de er på tilbagetog. Altså, fordi... Jeg, altså, det, det, jeg synes er svært. Det er, jeg, jeg tror... Og det er jo gætteri, men det er jo den... den øh, ting. Jeg, jeg tror jo, at der kommer en eller anden noget af det, der fungerede så enormt godt under coronaen, det var jo ligesom at tale til moral, tale til det fællesskab, tale til samfundssindet, alt det her. Og jeg tror, at det er den, de har tænkt, den kører vi bare lige en runde mere med. Og det, der så bare er noget skidt, det er, at den er folk slet ikke indstillet på. Og vi er nemlig rigtig vant til, at man sparker til dem nede på randen af samfundet. ikke Folk, der er uden for arbejdsmarkedet, dem kan man sige hvad som helst om. Øh, og det vil ligesom, de, de forsvarer sig ikke. Men her ligger man sig så ud med middelklassen, og det er jo, ja, det, er det skal man fandme passe på med. Ikke? Det skal man generelt altså, passe på med. Ved, så, så, det, så det har jo givet kæmpe backlash, og det er også det, jeg synes er interessant. At man siger, fordi hver gang også med Frederiksen spurgte, jamen hvem er det? Er det børnefamilie? Nej, nej, nej, det er ikke børnefamilie. Nej, nej, der tror du det? Men hvad er det for nogle mennesker? Er det, er det hende her, sygeplejersken, der er gået på nedsat tid? Nej, bestemt ikke. Nej, hun er helt fin. Og så er de jo så siddet der, og nu er det ikke nogen, vel? Nu så kan de blive, nej, det er Martin Thorborg, for han stemmer nok ikke. S alligevel. Øh, det er, men, er faktisk men, det er det... faktisk en omvendt Arne. Kan I ikke huske, før Arne, så troede alle, at de går få Arne-pension. Ja, ja. Og det her, det er så ingen... Ja, det er ingen. Der, der er ikke nogen. Det var ikke henvendt til nogen. Altså, det er jo det, der viser sig nu. Så altså, jeg synes, der er en kæmpe retræt gang. Men nej, det, jeg slår mig på, er da klart det der med at gøre det til sådan et moralsk spørgsmål. Fordi ja. jeg kan da sagtens se det samfundsmæssige problem i, at vi, altså, øh, at vi bliver flere og flere øh, ældre... Og at denne her ældre vælgergruppe er så enormt vigtig, at alle taler sådan, øh, til dem, som om de skal endelig ikke bidrage med noget. Altså, ved, der er jo masser af mennesker, der gerne ville arbejde længere, hvis de, man kunne lave et mere fleksibelt arbejdsmarked. Jeg Men, synes også, at det du... er ret uh, morsomt, at det er så Martin Thorborg, de uh, skælder ud på. Fordi det er jo sådan ligesom, om der indtræffer det her skønne paradoks i debatten om, at vi skal arbejde mere. Vi skal tjene en masse penge, vi skal betale en masse skat men vi må åbenbart ikke arbejde så meget, at vi skal betale top top skat. Altså når vi kommer op og tjener over 2,5 millioner, så får vi lige med pisken en gang til, fordi så skal der i hvert fald afleveres endnu mere til statskassen. Så vi må gerne arbejde, men til et vist punkt, fordi så bliver det også skidt. Ja, det er jo i hvert fald et sjovt kapitel til den fortælling. Altså hvis det gælder om at skulle bidrage så meget som muligt, og at man begynder at tale, kalde skat for samfundsbidrag, det kan jeg sandsynligt meget godt lide. Det er en, en god måde at tale om det på. Så de der så... De, der så bidrager mest, at de så skal bidrage lidt mere. Og det synes jeg er, det synes jeg er mærkeligt. Det synes jeg faktisk er lige så mærkeligt, som øh, den lidt mere blålige, dengang Lars Løkke synes det var. Det er jo også ham, der har fundet på top, top Men i 2009, da er Toning fandt på den øh, selv sammen, eller en millionærskat for folk, der tjent over en million sammen med Ville den kaldte han det en, for en hjernedød hjerneskat. Og det dummeste, man havde hørt i nyere tid. Inden det kunne være dummere, fordi at det, var folk, der, det var de her mennesker, vi gerne skulle have til at arbejde. Jeg, jeg har faktisk og fundet et citat fra Lars Løkke for dengang. For ja. 2009, netop da Torning og Søvndal kom med millionærskatten, der sagde den øh, daværende statsminister, at lægge en skat på de gode idéer og kvikke hoveder, er der noget af det dummeste, man kan gøre, hvis det samfund skal hænge sammen på tål, faktisk, så Det var Lars Løkke, så fortsatte han. At sige, at hvis man får en god idé, og en indkomst over en million, så skal man beskattes af det. Det er ikke skat. Det er hjerneskat, og det er hjernedødt. Og der var der noget patos, ikke? Altså, det, det synes han rigtig meget den gang, havde jeg havde af, at Men det er det. ham. Altså, det er jo helt vanvittigt hyggelig i forhold til, at han nu sidder med i en regering, som så indfører det samme. Og det er hans forslag. Præcis, det, det er han foreslår forslag. det under valgkampen. Det er, ja, det er hans forslag. Yes. Men, Seffen Jaldin, du sad jo med i maskinrummet der tilbage i 2009. Hvad arbejdede I med af modkampagne til søndag og Torning i forhold til det her spørgsmål? Nå, men det, var det, spor der. det var det her spor, at, at vi, at vi synes det, det var urimeligt, og, at, og så hvad der også står videre i den der tekst, er, at vi i forvejen har det, der hedder et progressivt skattesystem i Danmark. Folk siger, og det kan man jo i almindelige samtaler sige, at det er også rimeligt, at man giver lidt mere, når man tjener lidt mere. Og det er der jo ikke nogen, der er uenige i. Og vi har bare i forvejen også et progressivt system, og det glemmer folk bare lidt. Jeg prøver lige bare lige at slå op til i dag. Hvis man tjener 3 millioner kroner i dag, så betaler man 1,5-1,6 millioner kroner i skat. Og jeg så, den gennemsnitlige person skal følger følge Danmarks statistik for folk i Danmark. Den er lige knap 100.000. Så, så det er 16 gange så meget, man betaler i skat, hvis man tjener 3 millioner. Så dem, vi virkelig ikke kan lide, dem, der er c 25 chefer og som tjener 35 millioner, de betaler så 160 gange så meget i skat. Så, men, og det er det, vi siger. Men hvad tænkte, lige I, hvad tænkte I dengang i lige? Jamen, der altså, tænkte tænkte jeg, alt de det, det der på, står der, vi tænkte, tænkte, tænkte også bare, okay, det er jo totalt selvmål for dem. Det er bare all in på den der retorik om var hjærne Den var det vi hårde der. på. Den var vi rigtig høre på. Vi lade noget øh, bag facade. Nu sagde de mange ting for det der det er jo, så vidt jeg husker en del af færre forandring. Så der, var, der ja. var alt muligt. Der var også betalingsring og der var masser af kasser over, så det var, der var en stor stor underholdning. De gennemførte jo ingen af tingene i øvrigt. Altså Ej. det ved jeg ikke, kan huske 12 minutter mere var der også. Mm. Vi skulle have bare 12 minutter mere. Så der var der var der, var til, der Men var der kommer jo, det kommer jo lige så stille ikke nu er vi er med stor dag. Det er de 12 minutter. Jamen, nu kommer fra der en fra, top Men sagt. Det er en meget vild det må man give. Det der også er sjovt ved top top skatten eller håbløst i virkeligheden, det er jo at man forventer et provenu på 700 millioner kroner. Altså i den store statskasse, det er nullernex. Som hvis man er ude at sige på forsiden af Berlindske i dag, at de regner med, at det bliver tættere på nul, og derfor er det et eksperiment, fordi man har ikke prøvet noget før. Den Især fordi at langt de fleste af dem, der tjener over to en millioner, mange af dem er for eksempel selvstændige, hmm. de kan lægge deres indkomst ja, ja. over i et andet... Altså så det er ikke... Så det kommer man alligevel ikke til. Altså det er jo den vildeste symbol, Skat. Jamen jeg, jeg tænker også... Jeg, jeg, det tænker jeg hver gang, at de fleste må jo have alle mulige muligheder for at gøre det på en anden måde. De, der ikke har det, er de ansatte, dygtige direktører, som er chef for erhvervsvirksomheden, de kan ikke, de kan ikke gøre det. Og ja, man kan også se, at når man så skal tiltrække udenlandske arbejdskraft, så bliver vi nødt til at lave en forskerskat, fordi der er ikke nogen udenlandske talenter, der vil til Danmark og betale en danske skat, og så hæver man så der. Jeg synes bare, det, altså det er bare et spørgsmål, om man kan sige, at det er rimeligt, hvis man betaler 16 gange så meget som en gennemsnit til at sige, du kan godt yde lidt mere. Ja, ja det er jo vores mærke bag. De fleste mennesker, det er jo ikke et spørgsmål om, at folk ikke kan leve for de her penge. Men de fleste mennesker begynder at mærke den samling der alligevel værres, men taler om det. Hvad så hvis det ikke var 60,5 procent? Hvad så hvis det var 80, eller 90, eller 95? Så begynder folk ikke... at tænke, der kommer nok en eller anden form for sammenhæng, hvor folk de slår lidt op i banen. Men vi har jo ikke det, et samfund, have. hvor man siger tak til sin øh, millionær. Nej, nej, nej, nej jo, det skal vi heller ikke have. Det skal vi heller ikke have. Men bare... Hvorfor egentlig ikke? Det er i høj grad en til vores velfærdssamfund? Jo, men jeg, jeg er fuldstændig, fuldstændig tilhænger af, at når man er blevet øh, velhavende i Danmark, så er det også på, på ryggen af et dansk velfærdssamfund, så jeg er slet ikke der. Øhm, men jeg synes bare, at det er åndfærdigt at tale om, at folk ikke har bidraget, når man bidrager i den størrelsesorden, at man ikke bidrager nok. Vi startede med at nævne problematikkerne i øh, Venstre omkring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 Ja, for nu skal der jo indføres en CO2-afgift på landbruget, og det er jo formanden for Landbrugspartiet Venstre, Jakob Ellemann, som går forst i, øh, i den debat. Han synes faktisk, at en CO2-afgift er vigtig. Men Jalte prøv lige at tage os med ind i maskinrummet i Venstre igen. Hvor stort et problem kan den her skat blive for landbrugsvenstre? Jamen, det er så stort, som det kan blive. Det er for at blive i teknologien, at <laughs> vaske af. Og, og Venstre står i den her uge. Hvor, jeg, hvor samtalerne, de indledt, så står Venstre i en på 7,8, og en, der kom i går, står de på 6,7. Og det er med det i røget... Jamen, ryggen... jeg slidt væl ved det. Jamen, det er jo helt forfærdeligt. Altså, ja. det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvad fik Venstre sidste gang, du lavede reklamkampagnen? 23,5. Der er også der, der er sket noget med, med, med Lykker og med ja, sige, partiet er skallet lidt jo, ud i men, nogle funktioner. Og, og, og det her det bliver og det kommer til at ramme dem lige nøjagtigt på den her, fordi Støjbær hun har simpelthen efter alt hvad jeg hører så har hun gjort det til sin strategi, at det næste halvår der skal der bare høstes øh, venstre stemmer, der skal som synes det er også mindre, at det er os Så hun stiller sig på den side, og jeg kan ikke se at de nogensinde kan komme ud med et slutresultat, som folk ikke vil blive utilfredse med. Ikke? Det der ender med, at komme, ender med at komme med, det synes landbruget er for meget, og resten synes det er for let. Er det en helt vild tanke? E, jamen, det, det, det, tror, så det, tror jeg, det, tror jeg for... det bliver. Og derfor er der ikke nogen, de får ikke nogen benefit for det. De kommer til at tabe til Støjbær, og hvem er det de skal vinde fra? Skal folk så hoppe glade tilbage fra Liberal Alliance og fra Lars Løgges Moderaterne, fordi de synes godt nok, det var en fin klimaafgift, der er blevet lavet til, eller CO2-afgift, der er landet på, på, på, på, på partiet, så den er enormt svær. Derudover så har Elman selv bidraget til til underholdningen, fordi der har været helt diskussion om det skulle sættes på produktionen eller nede i køledisken, mm. og den får han ikke lagt ned, den får han derimod øh, helt op i det fri, så alle, altså fra den 29. august og så et par måneder frem, så kunne alle i Venstre ytre sig om, hvad de synes i det her mm. indsats så selv skulle slå det ned igen. Og så fik man også lige blot lagt noget intern uenighed med Asker der sidder nede i EU, og en mange, mange gode folk i Venstre, som var fuldstændig uenige om det, den skal han sig selv til at, at samle op på. Men problemet så det problem. er vel også, at de ikke har flere ting at skyde med, Altså, de, de, de, før der gik det dårligt for dem, så var det fordi, Jakob var ikke vendt tilbage fra, fra stress. Så var det fordi, vi, vi har også de skattelettelser, der kommer. Altså, de, de, det virker ikke som om, de har mere i arsenalet. Nej, Hvad er de kommer, det, der skal vinde det? Så skulle det være skattelettelser i en 2030-plan. Men udover det her, så er det, det, her, det er jo så det er the perfect storm, ikke, fordi vi er et efterår, hvor Jacob Ellemann han skal være på god fod med baglandet. Altså, der er landsmødet den, den 18. 19. november, og de er kraftigt overpræsenteret med, med, med landmænd. Jeg har været der 14 gange. Øhm, så der er ikke nogen tvivl om, hvad stemningen gå er. Det foregår ofte i Herning. Det gør det. Vi har været der sammen. Det er et utal af gange. Ja. Men, men, øh, og så derudover, så er vi lige nu i en, øh, med de her døde have, hvor, hvor fjorne har det af pommer til, og det er bare heller ikke en medvindsag for landbruget, hvis du tænker på befolkningen Men man kan Landryk, også godt høre på Jacob Ellemann, at han forsøger virkelig at bilancere sin kommunikation her. Prøv lige at høre et, et citat fra ham, hvor han prøver at udtale sig om, hvad der skal ske på CO2-kvoterne. Vi ikke langt os fast på, hvordan helt specifikt sådan en afgift her, den skal skrues sammen. Der er en række øh, vigtige hensyn at tage. Det vigtigste hensyn, jamen, det er, at vi nedbringer vores CO2-udledning, uden at vi sender udledninger til et andet land, fordi det har planeten ikke noget gavn af, uden at vi sender arbejdspladser, fødevareproduktion videre til andre lande, fordi det har verden heller ikke nogen gavn af. Det har vi heller ikke i Danmark. Altså vi taler om et parti, som ligger omkring de der 7-8% i meningsmålingerne. Giver det overhovedet mening at tale om, om det er land- eller byvenstre, der skal vinde den her? Nej. Det er for småt? Ja. Der er ikke mere at sige. Nej, men det, det tror jeg. Jeg tror, Altså, med, ud af, ud af hvad, hvad der så er et eller andet sted mellem 7 og 9 procent, er måske der, hvor de ligger lige nu. Og så sige, ud af det, så er der en sådan fraktion, som er halvdelen af måske byvenstre, skal man satse på de 4,5 procent. Altså, vi taler om, om, en, om, en, om, om en formand, som, som stadigvæk siger, han er statsministerkandidat, men kan man hovedet være statsministerkandidat der? Jeg, tror jo, jeg er jo en af dem, som tror, de har en ret stærk plads til det næste valg på selve valgdagen, fordi de måske vil være det eneste blå parti, som siger, at de vil gå ind i en midterregering. Og hvis vi alle sammen kan se på valgdagen, at det bliver en midterregering, så kan der godt være flere blå stemmer, som samler sig og siger, så skal den blive så blå Så som handler muligt. det mere om taktik end om ja. politik. Men, men, men det er, det er langt hen til. Meget, meget langt. Jonas Spang, du indledte med at sige, at det her er også noget, I øh, gør jeg lyst i over mm. i ugens udgave af Tæt på Sandheden. Ja, ja. Hvad har I øh, spiddet? Jamen, altså, jeg synes jo, der er flere øh, interessante ting i det her. Noget af det, jeg ikke forstår, det er jo, hvorfor landbruget fylder så enormt meget for Venstre, fordi det er så relativt få mennesker, altså, der er øh, engageret i landbrug. Men altså Men det, det er jo den ene ting, jeg synes, at der er nogle sjove ting i den måde. Jeg er jo man kommunikerer omkring det her, hvor han ligesom siger sådan, men der kommer alligevel. Afgiften kommer alligevel. Det skal ikke være super mig. Det er jo ikke mig. Det, jeg kan ikke gøre hverken til eller fra. Og det synes jeg er sådan en bredere tendens i dansk politik, jo, mm. at man, ligesom, man udstiller sin egen magtesløshed for ligesom ikke at få ansvaret for noget. Altså, jeg synes jo på sin vis, det er det samme, statsministeren gør, når hun siger, jamen der er al de det byråkrati, man kan slet ikke ændre noget. Også for at vide, at de her øh, øh, ekstrablad konfronterer hende med, med tre øh, mennesker, der arbejder i nogle af de fag, vi virkelig mangler, men som nu er blevet smidt ud. Ikke? Og så siger hun, at lige med udlændingspolitik, det, det er enormt svært at, at lave om på. Og altså, klimapolitik de, som... reduceres til dilemmaer i Zara-monopoler. Man må også bare sige, prøv at den her regering blev valgt på, at de turde tage Præcis. upopulære beslutninger, og de er en flertalsregering de kan, kan gøre faktisk det. gøre det. Ja. Og jeg synes, det, det synes jeg er bredt. Det synes jeg også, at Monika Rubins øh, tale til, til Folketingsåbning er det samme. Det er også ligesom om sundhedsfæsen. Der er så mange, at jeg skal ryddes op, men det er svært. Det er så, altså, der er sådan en magtesløshed, der, der breder sig. Det synes jeg er, er besynderligt og ret nemt at udstille. Ja, det, det, kan sagtens, det kan jeg sagtens se. Vi hørte det også i statsministerens åbningstale, hvor man i stedet for hvor det, hvor det for et år siden sagde det om, at det hele var svært, og derfor skulle den her regering netop laves. Og nu taler de altså småsnak. Jamen, hvad, fordi, fordi de er men er det, fordi nu rammer meningsmålingerne? Altså, ja, nu, ja, men det det er, kan godt det, være, at man har flertal til at gøre noget, men hvis målingerne viser, at man for eksempel er under 10%, så begynder det alligevel at gøre lidt. Det op. har en så stor betydning, at folk ikke forstår det. Og det er jo grunden at man ikke forstår det, det er, at politikerne hele tiden er at det sige, at de har en ganske berænslig betydning. Det har det ikke. <laughs> nej, nej. Så, altså, det, så de kan se, at de er altså, svækket ud over af al fantasi. Så derfor bliver man selvfølgelig rigtig, rigtig bange for at takle igennem. Der er heller ikke så stort flertal, som der har været, men det kunne de nu godt, selvom de kom i mindretal, så vil de godt kunne samle forskellige flertal. De virker så om lige nu, at de er blevet lidt bange for deres egen skygge. De herre, øh, tak for en øh, fremragende salon. Tak. Tak, vi måtte være Jeg håber ikke, vi bliver censureret. Nej, det er rigtigt. Kom... Jeg håber ikke, det er uloven, Ajj, altså, det sigt, jeg vi har vi ja, sagt. Nej, det tror jeg heller ikke. det ved Æ... ikke, hvordan det er her i huset, selvfølgelig. <laughs> nej, nej. Ej, jeg tror, først Tom Jensen <laughs> tager fat. Ja, Så ved man ikke, hvad der sker. Jeg hedder uh, Mette Østergaard, producer var Amanda Bøje Vid. I næste uge er der jo mange, der holder efterårsferie, men vi udkommer selvfølgelig alligevel. Du uh, kan blandt andet møde Rockamo-stifter Frederikke Schmidt, som er fan af regeringens nye tiltag om mesterlærer, og som heller ansætter udlændinge- en dansker i hendes virksomhed. Det er om en uge på genhør i Østergods Salon. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og opleve magien i Bremens gamle bydel, Løbæks historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen.